Тоді старшому з дуків Гаврилові догополенку. жаль, стало нещасного, і він, витягши з кишені гріш і підійшовши до шанкарки, тихенько сказав, «Ось що нас те серце! Хоч ти на цих бідних козаків і зла, та все таке обачна! Коли б ти серце збігало в льох, та на людський гріш хоч якого-небудь пива вточила цьому козакові бідному на тязі, на похмілля живіт його козацький покріпила». Шинкарка узяла гріш лука, усміхнулася і сказала, що напоїть гольтіпаку. Вийшла вона до Ванкира і прошепотіла наймиці. Біжи дівко наймичку в льох та візьми коновку четвертну та наточи пива, але гляди, не з перших бочок, пропустити вісім бочок, а з дев'ятої наточи поганого пива. Краще вже його таким нетягам роздати, ніж свиням виливати. Та молода наймичка була жаліслівішою за свою хазяйку. Вона сама зазнала нужди і співчувала бідності. До того ж обличчя голькіпаки здалося їй добрим і гарним, а таких лагідних промовистих очей під чорними бровами вона ні в кого не бачила. Тому вона не вчинила так, як наказувала хазяйка, поминути вісім бочок у ляху і наточити з дев'ятої негодящого кислого пилу. Навпаки, узявши грубу нову важку четвертну коновку з вушками, вона поминула дев'яту бочку і наточила мед з десятої, найкращого. Найміцнішого меду, який тільки був у льоху і який називався П'яне чоло. Повернувшись з коновкою в світлицю, наймичка одвернула обличчя від меду, так наче від нього дуже тхне, а тим часом ласкаво підморгнула гойкіпацію, подаючи йому коновку, вклонилася. Нетга, приязно блиснувши своїми чорними очима, узяв з її рук коновку, поволі прихилився до печі, неквапливо покуштував напій, посмакував. Переконався, що він чудовий, усміхнувся своєю загадковою посмішкою, щільно притулився губами до коновки і напився до схочу. Перевівши подих, він знову взяв коновку за одно вухо, нахилив її, припав до краю, і стало в тій коновці сухо. Вдарив козакові в голову Хмельниченко, п'яне чоло справді виявилося п'янким. А дулки знайхиляють. Раптом не тяга, як гепне дубовою коновкою об землю. Удар був такий міцний, що із стола у дуків попадали чарки і пляшки. З печі полетіла Сажа, а шинкарка з переляку присіла за шинквас. «Ой, лишечко!» – зарепетувала вона. Данкетуючи посхоплювалися з лав. Вони були дуже здивовані. «Ото дурень!» – докірливо сказав Золотаренко. «Мабуть, він доброї горілки не пив ніколи, що його так і погане пиво розібрало. Почувши це, Гольтіпака випростався. Бадьоро підійшов до стола і, дивлячись сміливим палаючими очима на дуків, гукнув. — Гей ви! — Ляхове, вражі синове, ану посувайтесь до порога, щоб мені, козакові нетязі було де на покуті з постолами сісти. Дуки нерішуче перезернулися. Нетяга не схожий вже був на нещасного Гольтіпаку. — Геть, дуки, срібляники, — повторив він свій наказ. Доки бачили, що такого п'яницю та сивача не подужуєш, що він може і в них коновкою пошпурити, і визнали за краще посунутися. Дати за столом місце цьому розбишаці. Шенкарка теж принишкла і здивовано поглядала на чудернацького гостя. Наймичка виглядала із ванькіра, намагаючись стрінутися з його сердитим поглядом. Не тим часом сів за стіл на покуті, отсунув від себе чужі чарки та пляшки і витяг, «Під своєї розової опанчі щирозолотного обушка!» «Гей, Шенкарко!» — гукнув він, кладучи свою заставщину на стіл. «Це бер меду за цей обушок!» Перелякана недавнім грюкотом, Шенкарка не знала, що їй робити, і запитливо поглядала на дуків, боячись зустрітися з сердитим поглядом нетяги. Дуки, посміхнувшись, перезернулися. «Не давай йому, Насте!» — сказав нарешті Войтенко — не викупить він у тебе цієї заставщини, поки не буде в нас воли поганяти або в тебе груби топити. Тоді Гойті не кажучи й слова, розпустив свій пояс з хмельових батаїв, розстебнув широкого шкіряного череса, що був під рогозовою опанчою, труснув ним, і з нього посипалися блискучі червінці, що так і устелили собою весь стіл. Картина швидко змінилася. Шинкарка ахнула, і перехилилась усім тілом через шинквас. Гарні очі її засвітилися жадобою, губи затремтіли. У дуків, як побачили вони таку купу золота і хміль з голови вилетів. Вони кинулися навперебій догоджати гойкіпаці. О, братику, пане козаченько, як же ти нас одурив? заговорив золотаренко. Випий, козаченьку, випий, серце, нашого меду горілки, підсипався Войтенко.